Egu berrik antuz euskal iratietan, artistak zuzenean abendua inoitea irutik urtahilain ilua arte, egu erditaik oremata arte. Bi urte badira, lehengo lepotikan burua, bakarkako lehen diska, argitaratu zuenetik olaia intziartek, hori 2012ko azarogukaeran izan zen, eta bi urte hauek pasturik, Euskal Herri luze zabalean, plazaz plaza, holtzaz holtzza, ibiliada, eta begarren diskoa prestaturik, mailadanik argitaratzekotan dugu, olaia intziarte, olaia egordion. Baizurire? Zer nolz? Ongi-ongi eta ongi, zuek. Ongi-ongi, plazerra, zu hemen izatea. Bezuz plazerran Eta in zuzen ere, lehenago ere entzuna zintugun, gure uin hauetan, bertsaren batean edo bertzean, zure kantuak andana bat audiz eta solastu ere bazara nozbait. Eta justuki, ba, asteko azken bi urte hauen e, bilantxo bat egin nahiko nuke mm -hmm. duzuke egitea erran bezala bi urte badira lehen diska argitaratu zen honetik, lau bat urte bosu harren urtera bidean, erran enuke bakarkako lehen kantura argitaratu zen honetik, konfinamendo inguru horietan, hastelenetan izenekoa. Lehenago ere badakigut, alde berdinetan aritua bazinela, han baztan inguruko proiektuetan eta, minu ezken bi urte hauek Euskal Herrirako salto hori nolako izan da, nola joan da? E... bueno, izan da... denatetik e egonda, ez? Em, egia da orain... Em... Atzera begiratuta edo... E, ezakitzuri pasatzen zaizu, baina honi bau sentxazioa azkeneko urteak pasatu direla kriston nabiaduran Eta kezkatzen hau ezakit hori zerbait e, e, fizikokia eztertu daiteken edo. <laughs> Osa, e, sentxazio horren zergatia. Baina kezkatzen hau... Bueno, abiadura horrek eta... Eta bau sentitzen dute zinegon hori, ez, eta... Aldiberian, e, pensatzen dutenean... 2008-2 bukaera hortan, bueno edo 2008 hortan, zertaz bertan mm. hasi egin japos dena alantzen, eta hola, e, sentitzen dut arras urrun, bertze bizi bat balitz bezala. Eta... Eta egia da, bueno ez dela raroa hola sentitzen eustez, zer nizan zen aldaketa handi bat, eta... nere burmuñaren entzat ja berez... E, Estimulu, ezakin nola erra, baino, Estimulu kopuru zehatz bat, baino gehiago dituenean, ja, petatzen du edo, eta izan zen eruztes sobera, egia da, unitzak pentsatu dezaketela jodez ze txorra da ez, ez da inbertzerako, eta egia da euskal herria txikia dela, baino, asuntoa da txikia den horretan, bueno, badagoela mugimendu handi bat, eta eta badau dela ere bai, Bueno, ba, ba elefanteak eta badaude daude dinosaurioak eta, ez? Eta, bueno, em, bai, em, posizionatzea anabasa hortan edo da izan daiteke zaila. Mm. Eta orduan e, egia da, ongi etorri etorrezitzaitea lapiske bat gelditzea, e, jende artean negotetik edo, kontzertok ematetik eta bar, hartzeko e, Eta orain... Eusakit, bueno, eman posikusteko zer nahi dudan, eta... Zer, bueno, zer nahi dudan, ez baino, argi dut, zer ez duten nahi. Mm -hmm. Orduan, bueno, ortsain ez, piske bat orain estudiatzen ez, ze, mm -hmm. ze pasatu den. Ez zaitu inork prestatzen hortara, ez da, anabasa horretan sartzera bapatean. Nikustu dut ez ez, baino, bada hiendia balio duna. Gero ez dakit, nolgo gondiren, baino, bada balioduna? balio duna, eh? Nos baiten zundizut, B klasikoa kantuak bizitzaldatu zizula. Mm -hmm. Hori izan zen. Bai... Bueno, guiada hola eh Renía no la gutxi. Kantu horrek emandian gauzarik ederrena eh seguroak izanen dela ema, sortu den laguntasun hori gure artean. Mm hori -hmm. e, bada aldaketa bat zertaz. E, bueno, pos, laguntasun horrek e, eman dizkita ta gauza e, berak ulertu al izanduelako ni ze prozesu prozesutatik pasatzen, ez? Mm -hmm. Eta beraz Eh, bueno, sentitzen zara ez hain bakarrik eta sentitzen zara, pues bueno, bai, babestuago sentzu batean edo edo bertsen izan da psiko bat e, bidea irekitzen dizuten eh ez? E, eta eta bueno, bertsen sentzu batean, bizitza bai, bueno, bizitzalatu baino bai egia da momentu batean egiten duzuna, egiten duzulazuk zerbait zure eskoekin, eta eta batean zerbait hori ez zuzu eskuetan, eta dago bertze baten eskuetan, eta jazta zurian hola bait, eta egiten du bidaia propio bat, eta batean dago zure eskuekin eginiko hori bertze zakurren ipurdean, eta ezakizu ze pasatu den, eta nola, eta, eta horren arira harira pasatu dira bertze gauza ez, nik eh, ah, pentsatzen dut, egonen eh, dela hiendia pentsatuko dena, Baina, er, baino kantu hori horretarako egin egin zenon ez, bombo bat beltsetan ezakitze eta eta, eta, eta sartzen da eta beraz hori espero bertzenen baino egitan ere burutan etzela hola. Eh, hasiera baten ezun izan barra singlea e, e, erez. Hm. Izantzen hola asken momentuko aldaketa bat edo baino, bueno, por la Diosa. Garrantzitsua da erraten zenuen elefantes eta dinosaurioz beteriko mundu horretan aliatuak ere izate, ez? Betzutolatz bat izan dela. Bai, horregatik eraten eta olatz bezala gero bertza zain hainbertze ez, baino bueno guiada por si santzela bat prozesu antzekoak bizitu zituen horietatik, pues psike bat lehenengotarikoa edo. Bai. Sartuko gara, zure musikarekin ere, gaurkoan ona solastera bai, baina ba zure azken eta ezain azken kantuak ere zuzenean eskintzera etorri bazara, baitzara, nxeta irratiko estudionetara. Eta eman abisua, kantuarekin mm hasiko -hmm. e, dugu, mm -hmm. gaurko hau, zure heldu den diskako lehenengo singela, duela aste batzuk aleratua. E, entzunen dugu gero izanen dugu kantu hortaz e, gehiago sakontzeko haukera, baina bitzetan bi kantu hau zuretzat, zer den? Bitzetan... Bi ehm... utzi eta eta utzi. Babbitz literalaloiekin eman bisua oole inziarteerek. Hmm. abisua kantu entzun dugu olaia, olaia inziarte dugu gorkoan hemen egu e, berri kantu zeman honetan euskal irratietan, erran bezala, hemendik e, gutira, eh argitaratutako duzun zure bigarren diskoko lehenengo singlea genuen hau. Ez dakit kontaiguzu ai bi hitz dituzu lehen, jadanik antzi ditudenak kantu honen edertasuna ikusirik, <laughs> baina baina <laughs> markatuko ditazu, baina kontaiguzu kantu honen giblean zer dagoen eta eta zergatik hautatu duzun ere single bezala bete mm -hmm. egiten zait kuriosoa. Eh mm -hmm. len aipatzen zenuen hasieran b klasekoak etzula single izan behar, azkenean izan hai. zela. Hori lehen diskari dagokionez, eh nola hautatu duzu hori guztia? Eh Berri zez pasatzeko berdina, mm hau -hmm. da, kantua zedein gaztatu, mm hori -hmm. alde batetik. Benoen, e, argita garbi em, ez nuela aterako goizu gastatuko zen kantu bat. Neri ere gaztatzen zaitelako, eh? edo gastatzen autelako. E, eta horregatik aukeratu nuen bals batekin hasten den, edo bals e, ritmo batean oinarritzen den kantu bat, letrak berak du bat, biru, bat, biru, lau mm. lau bosei. Eta aldi berien e, kantu horren erranaiak, eta kantua beraren bilakaera propioak, e, azaltzen zuenak, pixka bat, diskonzea ze pasatzen zen. Hordun, e, kantua laburtzen duena edo, da badagola zure bizitzen zerbait, e, utzi barduzuna gibelian, eta eta usten zaitu horrek, baino behar duzu utzi, ez? eta eta uste horrek nola momentu batean ematen duenez ez, baino gero egiazkia alduntzen ez? Hitzek erraten duten bezala musikaren e, beraren bilakaera kantuan zehar pues erraten du, e, e, o sa, laguntzen du erranai hori edo hasten delako gitarra soil batekin eta geroia pues eh distorsionatzen da ekosistema hori eta eta eta bueno, da, eh veras e, Uste dut historio horre kontatzen dela pisket diskoan zehar edo diska idatzi dudan e, temporada hortan zehar nik eduki dudan sentzazioa eta, eta bueno estilistikoki ere bai posbazituen bueno, elementu nahiko e, esanguratxoak pisket labur bintzen ere bai zer izanen den diskoa bera eta erramezala hori. E, neinuen zerbait egin ez dena asartuko asako erraten dena. Nehi noen, bueno, zerbait hori ez, txiki asten dena edo, eta berez, em, ez duena, bueno, ez dena sobera asartzen hola eh, lehenbiziko entzunaldean aldean, eh, estrategikoki. <hazitzen> Le bizikuntzunaldean ez dakit, baina hurrengoetan bai, niko orentso bertan modu <laughs> buruan eta da. azken egunetan izan dut. Beraz bai funtzionatzen duen kantua da zalantsari gabe mm -hmm. eta eh zenioan bezala hasiera eh, ere, bueno, ez dut uste diskako lehkantua izanen denik, ezta? Yes. Baina badu piskat hori, ez? Eh? Bat biru bat biru hoiekin bai. lasa lasa jasten da, bino bai. gero gotxigo doa eta sartzen da eta nahasketak ere badaude, erraten zenuen, mm -hmm. eh, diskan ere pentsatzen dute egonen mm -hmm. diren musika nahasketak, mm -hmm. zure musika hori ere baita errangenezake popa egiten duzula, mm -hmm. oinarri aski poperoa dela, Dine. baina ba, e, beste zilo de xenten asten dituzula, azken aldian e, ba, musika estenan euskal herrian de xente egiten den bezala, hori hmm. zuretzat ere bada polita pentsatzen dut ez, experimentazio hori, nasketa hori? Bai, bai, bai. E, zerbait naturala daneretako, neret, eh? E, bueno, e, nik uste dute denek e, gero... Sorzen dugunla zerbait pos, e, aurretik aditu duguna ez eta irentzi dugulaan eta emain, po egiten digu gure,zaki filtrazio propio hori edo eta eta bertzerrik gabe baino bai saiatzen ez pizke bat., pos, bueno, filtrazio hori e, kalidadez egiten eta eta zentzuz egiten eta zenzu artistiko hori pos, pos, zaintzen. Bai. <hazien> Urrengo kantua eskeniko diguzun urren kantua denak begira daudelaik kantua da, mm. 2008an argitaratu zenuena, joan den urteko euskal herriko udako kantuetariko bat izan zen, nire ustez nik bederen gehien entzun bai. nuenetarikoa izan zen, terran nuk egin hauetan ere, daixen entzun bai, denuela. Em, eta hemen aipatzen zenuena, eh? eman abisua kantu honekin, ba, bueno, gelditzeari buruz eta hartzeari mm -hmm. buruz mm -hmm. em, badela, denak da, begira daudelaik ere badu hortik, ez da. Baina, era bat. Ba, E, baina momentu horretan nintzen nebulosa horretan edo ez e, oraindik banoen argi e, zerken matentzidan atzeraka edo baina bai egia da bueno, izantzen 20. eta ogeita hirua batez ere ze hor, bueno, ogeita bibukaeran atera baike nuen dizkoa, mm. ogeita hirua batez ere izantzen egin, egin, egin, egin egin eta etxarago hartzen batzutan e, non zauden ere mm -hmm. orduen e, bueno, e, bazuen horretatik eta batez ere, pos Esposizioak ekartzen zizkian eza ezinere egotatik. Menzuuren begira daude la ekola jainzi Ixilek alditzen denaren elekantziaz Armairua erropailun ezbetea dut eta hor begia xuria Sorura jautzi dira izarura Begira azken hortua balitzatia Nori ireki pentsatzen ari Asta cara che stai in eccesso ronto faltado su mamma mia ferratura con ceri liberatua e dentro Deus ez dut, baino, zebo, xo, hartu dute libertadia. Ez dut, baino, soy yo Arturo te libertad de a Deus eres tu año es día su eres quien te que ni chico a ti yo Balakienak balakienies ninza ke onetan saltuko baster amnasteko ez balitz baster amnasteko ez balitz, bakiena qualakini esnitzake honetan zertuko basterragnastiko ez balitz basterragnasteko ez balitz basterragnasteko ez balitz bakiena qualakini esnitzake honetan zertuko basterragnastiko ez balitz basterragnasteko ez balitz basterragnasteko ez balitz ase Ski atara da zotas denak begira daudelaik kantu da entzuten genuen olaia inziarteren eskutik hemen antzeta irratian grabatuak, gurekin baitugu olaia gaurko honetan kantu honek videoklipa ere badu Bai eta bai, badu bai. estetika berezi bat Bai e, bueno estetika guzti hau pensatu zuen Ane Berriotxoak berarekin intu arteko videoklip guztiak eta eta bueno beti da plaza berekin lana itea eta bere lan taldearekin E, Pentsatu zituen berak erreferentzi guztiak eta zezin momentu hortan ez nuen ideik ere nola sortzen zen e, bideoklip baten zera e, idea guzi hori eta gainera nola egin hori e, bideragarria izateko zeuden balea bide ekonomikoekin, mm -hmm. ez? Hor duen ez nuen ideik ere eta, eta bueno, e, hanek pasatu zizkian erreferentzi pila bat eta hola eta errantzian emendik zei duritzen eta bueno... Guso zitzeidan pila bat, eta gainera, erramarra dut, e, grabatu genuela eiderretxean diakin, e, agertzen denbertze aktoresa, eta orain eiderrek e, hasi du ere bakargako proiektu propio, eta neustez e, ingotuela gauzarra zintelesgarriak, osake, neustez, bueno, polita da hori ere bai ikusteaz, nola... Nola nerekin hori konpartitu zuen batek eta nik ezagut momentu horrtar arte ezagutzen ezmen pertsona batek, mm -hmm. pos orain ere bai nola ha sido bakarkako bidea eta hola, pos politea. <hazitzen> mm. Arratu duzu utzen nola ideiarik estetikaz eta baina zure presentzi estetikoak, eran nahi dute dizken e, irudioiek, eta mm. eta abarrek hasieratik mm, izan dute alako konstante bat edo bederen egonda, e, ari bat hor, ba, ez dakit aski argazki etxekoekin, batzutan argazki bai, zarrak bai. ere horri zantzuzu, bai. e, landa eremuak muak ikaragarriko presentzia, mm -hmm. zure inguru natural horrek, mm hori -hmm. e, ere, azken fina, e, ba, musikaren bai. komplementario denein ean, hori ere izlatu duzu. Karo, bai, bai, bai. Mantxo-mantxo gana izi ere bai, baina egia da, pos, bai, asiera nganituen baliabideak zirela, hoiek eta adibidez, pos, lehenengo diskoko estetikaren inguruan ere baiasunen ideik ere, neraitea argazkilaria da, eta aterazizkidan foto batzuk berak, eta aukeratu ginen bat, portada bezala, inionik edizio bat, eta bueno, artik atrasen edo zein gauz, eta gero e, liburu iskaren eta diskaberaren diseinu guziak, gara esintziartek egintzen ere lehen guzienak, diseinua e, estudiatu du, eta bueno, prose pues, ginun pues, etxean eta genituren ideiekin eta, eta genituen maliabidekin. Eta bueno, no uste ze mantxo mantxo os eduki duela nik uste nuena baino zentzuz gehiago, ez? Igual. Mm -hmm. Etxekoek zure hitzetan ere badute presentzia handia beti. Bai, bai, bai. Horri garrantzi handia garrantzia dute zure bizitzan eta garrantzia musikan ere beraz. Bai, bai, bai. E em Beti aipatzen ditut zuzenki edo indirektu ezaipatzen ditut, ez, igual sobera zuzenki ezaipatze, ez porque pentsatzutu daia magero, igual edo adituko dute eta igual etzai hau hongi edo nahiago dute aipatze haiek eta ezaipatzen ditut, igual indirektu ki gehiago jostatzen horrekin baino, bai, bai, nere inguru urbilenak du hortuki ondienak antuetan. Haipatzen zenuen Eiderrekin e e egin zenutela videoklip hori aipatzu duzu El Salvadorren ere, aliatu desariginen, baina erreferenteak ere badira mm -hmm. garrantzitsu pentsat pentsatzen dute Bye. musika munduan, zuretzat ez dakit Euskal Herrian, nazioartean, nondik hedaten e duzu, azkenaldian e zeiturri dituzu. Yeah. Miraor hor, e aurtengo, e bueno, berdindu, porque promozio egitea era estute behar, baino Sp Spotifyeko <risa> zera. <risa> eh, urte bukaren <risa> agertzen daizun laburpen horretan eh, lehenengo postuan noen bili eilis, eta aurreko <risa> urtean ere bai, eta aurrekoan uste dut ere bai. Osa que, nero ustez hor, karo, nigual ni ez naiz konsciente ez naiz konsciente egi zenbat haitzenduten bere musika, edo zenbat ineste duten nortik ez, baino... Baino ematen duenez, posbada, erreferente bat, musikal, e, musikalki dehi, e, posori, musikaria erreparatu zez, baino, eta produktzioarita hola, guztentzizkitze, ze interesgarriak diren bere e, produzitzeko manerak, e, eta horiun, fijatzen ez iguala unitz horretan. E, ez estetika batean eh, osea desartearen beraren estetika makarik, baizik eta bueno, ja, e, teknikoki eta hola, iristen zait, pues referencia dela, e, Estudioan, estudian aun hitzaldi zeman play bere kantuei konparatzeko mm -hmm. aber honek hartzen duen tokia biliren kantu honetan mm -hmm. ze tokie ematen dioten eta bueno, pues bat hori, ez? E, beraz, bueno, pentsatzen dut, pos, badela erreferente bat hola bote prontoan okurritzen zaitena, baina gero hemen euskalarren mailan Em, iduri dula eh, dela zerbait ongi gelditzeko edo baino, baino ez osa niretzat eh, Euskal Herri mailan erreferenteak eh, izan direnak musikalki eh, gizonak izan eh, andreak izan direrako arras gutxi. Beraz... Eh, em, Ez dut erranen gezurrik, erranen dut egia, zeren er egia hori bada errealitatearen e e eislada bat, ez? Orduan, referente gehienak eta referentzia gehienak izan dire gizonak. Eta gerora, em, em, pos, bilakatu dire, bertze batzuk, mm -hmm. bertzea razoi batzungatik, eta, eta eskerrak, eta em, pos, izan dire referente zentzua honitzetan, hainbat eta hainbat emakume hain bat, eta hainbat pertsona disidente ez? E oricena ise ni neregi nintzena nola hasi nitzen e, kantua grabatzeko grin horrekin pues izaro nuelako em nola pos, hori ez e inesozi gune baten e, trikitixaren uniberso hori nola egiten zitzaidan neri ain, ain interesgarria em ni trikitixa mundutik ere e, banatu horrelako Eta nola nire adinkide diren hainbertze eta hainbertze artista, bus, ibilbedikoak adibidez aipatzegatik, nola egiten daizkiten super interesgarriak ez, eta, eta garaikideak baino, baino garaikideak eta gainera iraunen dutenak. Mm -hmm. eta, eta, bueno, alertuatik, bueno, posgarria da ez, ikustea ze buelta ematen duen horrek. Mm -hmm. Petxiren kantu bat e, jotzera erabaki duzu, petxita txeko ustaren mm -hmm. kantu bat, bai. e, hau ere pentsatzen dute zure gizonezko bai. referente horietan e, bai. dagoela. Mm -hmm. Bai, bai, bai. Zer du zuretzat, kantuonek berexi? E, kantuonek iritsi zela momentu batean arras e, delikatuen ere bizitzara eta, eta eta okupatu zuen tokia izan zen arras berexia em, asinitzen universidadean ikasten eta horretzen ez asinitzen abatero ongi, Ez nitzen hongi esan, ez ni, eta, eta autobusian bilbora bidea aitzen noren pila bat kantu hau. Aitzen noren kantu hau, Dire Straits, eta Disney-eko ladamai <laughs> Lada helbagabundo bihiko kanturen bat, edo lako... Ba, nazaketa. <laughs> eta, oza, gauza e buklean. Eta, eta, bueno, em, pixka bat hortik, konpainia hundia egin zidan, egia denik... Etxe, osea, Herriminori ere banuela eta beraz mm. amak biltzen du hori dena, baita ere, mm. bai, pizke bat horregatik, baina aldi berean petita etxeko usta edo orokorrean pues beran mm. pasatu den eh, mugimendu musikal goziak mm. eh edukiduela noski ere eragina gurekin, guregan. Mm -hmm. Ba, bera eta orono ez arteko koneksio hori <laughs> beraz eta eh? Mari buruz ni naiz petita etxeko ustaren kantua olaian zertaren eskutik. ja zarterekin jarraitzen dugu la eta ari garela hemen solazeta solaz eta disko berria ez aipatu laia? ja. Egian. Heldua. Heldua bai. urtarrilaren 12an gabeko 12 eta beraz dire 12 eta 13a amabian berian 12 eta 13an Eta horta zera baki dutu horra e, atratzea. <hazion> Etxeko tasuna horre ere beti. Bai, bai. Ba. <hazion> <hazion> Aipatu duzu, eman abizua kantuari buruz solasterakoan, e, bueno, aldaketatxoak eldu direla, e, diska horretan edo aldaketa undiako bekirranik e, mm. akaso mm. e, lengolepotikan burua diskatik. Em, ez dakit, sorkuntza prozesuan ere izanen ziren ezberdintasunak, alde batetik ba, egin duzun profesionalizazio horri mm. loturikoak, mm -hmm. baina ez dakit, e, denbora gehiago hartu duzun, gutiago, nolako izan. da? Bai. Haitzez gehiago. Em, hartu izan dutelako lasai eta beraz pos bi mila eta hogeita hirutik hogeita lahauera hogeita lauko udara arte kasi eduki dut tartea zainzeko kantu hoiek eta eta diskon sartuko ez diren kantuak ere bai ziren beti gero badude deskarteak eta baduda inbertze gauza baina bai, E, bueno, posizan direla urte horren edo urte eta horren baitan em, idatzitako kantuak, eta beraz lasai idatzitako kantuak, zerenik em, paroia aurreikusia nuen, gero paroian bertan ego nintzen idazten, eta, eta bueno, pues, em, gor joan nintzen mantxo-mantxo gauzak lantzen. Eta em, lasai hartu dut, em, zaindu nahi nuelako, baina egiazki, Importaz hitzaiteelako unitz egiten ehrepresentatu alizatea nik momentu horretan eh bizinuen prozesua mm -hmm. eta neiñuen hori alik eta ezekinolarra baino neiñuen gelditu gustora lanarekin zeren bigarren disko hau bada noretza prueba bat edo nere buruarekiko ikusteko aber hau egin nahi dudan edo ez mm -hmm. eta, eta beraz izango bazen azken neiñon ongi egin ortase bueno sayatu naiz aldorretatik dena liketa a liketa mi mimo geienekin egiten eta eta hixe <gülüyor> eta honekin batera zuzeneko aurkezpen biratxo ere prestatu duzu, lesakan hasiko duzuena martxoak zazpian, an ibete pare batera beraz e, diskoaren argitaratze data mm horretatik. -hmm. Zure zuzenekoek ere badute zerbait berezia du izan zuten bederen aurrekoek, ora ez nahi zuela urtebete inguru bilbonan kafean sokia, mm -hmm. nikusi sentudan. Mm -hmm. Eta ez da gite biziki intimistak badirela, areto aski hondia izanik ere ura, eta ora itza nahi senide batzuekin nagoen bertan, e, gu baina sarxeagoak direnak eta Baskotan ez dakit, ez? E solasaldietan eta zuke, ba kasu edo berren e, publikoaren ikuspen naturalki ustutzen dituzu zure barrenak. Eh hori jende baten zatezta hain oihkoa ja, eh belaundaldi ja. batek eh ez dakit eztu hainbertseko oiturarik zuretzat. Ala ere, ez dakit publikoarekin zure publikoarekin lotura atxikitzea atzikitzea da pentsatzen dut, ez? zuzenekoetan. Kontua ez dakitela bertze manera batera egiten eta eta nere ustez e izan da modua talduntzeko batzutan ikusi dut nere burua solasen, esplikazioak ematen bezala edo nereburua justifikatzen bezala. Eta hola izan denetan etzik gehiagigustatu baino egia da, bertzea unitzetan eroso sentitu naizela solasen eta ongi pasatu dudala, gikitatik guztatik izan zaitbait ere paiasona egitea, egitea eta, eta guztatzen zait horrekin jo gustatzea ibiltzen zaitelako natural egi horrek E, eskaintzen duela hurbiltasun bat eta eta nik eh bizi dut musika manera batean arras ezakiz eh aliketa mm, ongieen sentitzen dut nik musika eh aliketa naturalenak diren e, e, inguruetan, ez? Mm -hmm. eh trigitizaiotzen erratzuko inauterietan edo eh etxenjotzen kantu batzu familiakin edo nik hor bizi dut musika egitan gustora eta beraz gustatzen zait hori eramanalizatea aliket aldenean eta aliketa bueno alden moduan eh ezena toki gainera ere bai seren eh neuztez distantziak hartu bar direla gero personalia noski uhum. entzuleekin Zeren, jendeak ezin du pentsatu zure laguna denik ez ta hala eta hori ere argi utzi bar da baina bai eh zait... E, Bueno, beharrezkoa bearrezkoa eh nolabait zure eh, zaurgarri eh erakusten baduzu ba, eroso al, sentitu alizate hori eta ez da beti hola pasatzen, baina bueno, kasuan nos bainka lortzen dut eta eta horrek laguntzen dit. Mhm. Mm Suzanneko mm -hmm. etan eta kasu honetan gorkuan ere, baina dizkan ere hor baita jotak ere izaten bai. dira, zure mm -hmm. zuzenekoen orsagarri bat, eta zure amatxiri okarrezu bana, izuz bai. eskenitako jota bat eskaintzen diguzu jarraian mm. Amatxiri ne... Maria Jesus eri, bai. dugu, eta ondotik esolastuko gara pixka ere. zere Aos. Jota banera amatxiri Maria Jesus eri Etsi Maria Jesusi eskainiriko jota kantatu berri diguzu ola jain ziarte. Zuretzate badira, ez dakit mafarroko ondare, ondare kulturalaren parte direne jotak ere, zuretzat badute zerbait berezirik edo naturalkiago pentsatu gabe kantatzen dituzu. E, um, zerbait nahiko, bueno ez dakit, nero ustez igual azkeneko urtetako zerbait izan dela, eh? Mm -hmm. Inoiz, bueno, hau... E, gorotetuko diete hau relatiboki baina inutzez ez ezkit gustatu gehiegi joteroak eta joterak. <laughs> eh, kalonikoritzen ditut eske gu baztanen bizita igual ez esgaudeain arremanduak hegoaldeko edo erdi alde mm. Nafarro horrekin eta mm. badire Nafarro desberdinak. Mm. Eta beraz sentitzen sentitzenen urruna edo gusteman dimano en televistan San Ferminetan eta larretenan. Mm. Uf, esikriston e, nik soinu agudoak jautsibarren ditut bolumenez desente, oza sea, molestatzen dute bastante mm. eta jotera beti ziren, posori, ez, super kriston e, ai, ai, aireazuen bosa batekin eta eta rasagudo eta hola kantatzen zuten personak eta netzatzen geiegi bezala, ez, mm. eta em, bueno Igual ez ezkidan gehiagik gustatzen eta orain hartu diot gehiago gustoa eta entenditu dut jota ez dela hori bakarrik eta badirela inbertze, eta ze klase, eta norek, eta, eta egon nintzen desienta ditzen Raimundo Lanaz. E, eta hor bizinatu nintzen piske bat, eta piske bat horren arira izan zen e, amatxirendako e, pieza hori idazten arrazoian erustez. <gülüyor> E, gaiz pixka bat e, aldatuz lehen ari ginen estilo naasketez eta ari ginen e, pixka teuskal estena eta zuzeneko ez eta e, zure musika karrakasta deixentea ondia izan du bizkaian bilbo inguru horretan, yeah. baduzu publiko basea batan. Ja. Yeah. Ez duzu lertzen zuke. Ez duzu lertzen Ez duzu lertzen zuke. Ez duzu lertzen zuke. Ez duzu lertzen zuke. Ez Arraroa baina nifarra nahi zenean eta gainera kantatzen du duten ez. E, e, aliketa e, e, a batuenean eta eta solastu taolare bai ni beti pentsatzen dut Bizkaitarra daudela hien ekosisteman eta <laughs> te <gurru> gau, ez, ez, ez, ela, eta, pos, pos, igual ese Betsei la eta pues bai ez aquí niri beti egintzit superarraroa. <hihim> baino Dei dizagutela, er, biztikai hama dutek restan dirutza, orsak, deitu, eta, eta apagatu gure kontzertuak nire duz. <laughs> nasketa Na, dexenteren, nasketa du, bueno, zuen arteko eh, elkartrokak eta dexente egiten ari zarete ba, momentu honetan zure bela unaldi inguruan zaudetene mm. euskal artistak, badaola kolor bat, haifatu ditugu izen dexente mm. elkarrizketa honetan, zure lehenengo diskan kolaborazio dexente egon ziren, zu egon zara, bertze askoren kantuetan ere kolaboratzaie bezala, politada da, eh, sorry. Bai. Eh, manera naturalean ematen delako batez ere. Haur nintz pasatzen den eur ustez, igual e, artista hauekin, bueno, zeinik baduten, igual produktora bat arrasa ondia eta hola, mm -hmm. eta igual eh, erraten diete egin barra dituztela kolaborazio right. oiek edo, komen izahielako bakoitzen karrerei, ez, yes? eta mm -hmm eta, bueno, pospokero, pues, bai, altera dituzke gauza polita baina, bueno, oinarria, beti da, pues, merkatu helikatzea, ez, eta beraz, pues, bueno, ez dut horrekin ahimertzea konektatzen, eta, e, bueno, guri pasatzen za, ari zaiguna da, e, koinciditzen dugula, e, etengabe, edo, bueno, haunitzetan e, batek bertzeakin, eta eta hor jaiotzen aldirela harreman ederrak eta baita ere jaiotzen aldire ostia, ni ez hauez aguantatzen. eta hori nerei pertsonaki pasatu zait aun hitze baita erranez bezala joder pos pues, igual pertsona u idealizatzen nuen eta orain kakazarra ez dut dutuko bere musika gustora eta <laughs> eta kakazarra baino e, baino bertsalde lagun onak e, intu niuen pin eta te igual lagun izaterez direnak irista baino ni badakit persona batzukin kontatzen aldutela dutela euneko eta eta bai hor sare bat neuztese bueno alduntzen gaituena pila bat. Mm -hmm. mm. Bai honen gara gaurko hau e biltzen eh, azken eh, kantu bat ere eskainiko diguzu horren atzinetik eztakit zerbait geitzeko baduzu nola ja. Ez bueno ramesa la pues hori e, disco aterako dugula urtarrilan 12an gaueko 12 e, plataforma guzitan, eta gauza hoiek Eta, eta gero fizikoan ere izanen dugula. Ezakit ordurako, zertaz pixko bat justo gaude, disoin joakin eta gauzaiekin. Eta, eta ditzeko animatzeko aditzera, ziren mimo mohondiz egin dugu, susto ondirik ere sartzeko, eta Eta hoy eta ikusiko dugu elkar kontzertuetan nahi baduz. <hum> Kontzertu horiek justukiarran bezala martxoaren zazpian hasiko direla, Baionako Hizpagastetan ere izanen saretela, Pirillado maiatzen bat. Bai, bai ezake noiz, ez dakit noiz eztakeen ez diren gauza baño. Horrenguruan eta hoietarako bai pentsatzen dut diska fisikoan izanen du zora. Bai, bai, hoietarakoia bai, bai. segurua. Eskuratzeko okera izanen dela. Berak badaki kantuarekin utziko dugu elkar, e, zure kantuak, zure ohiko kantuak baina badena, e, amorru mm. puntu bat baduena hor, Uhum. Bai, e, beti idaz, idatzi hoi izan dut, penatik gehiago edo utzunetatik edo, eta, eta amurrutik idaztea ere bai, jode, pues, pues ongi dago, ustutzen txarabait ere, eta, eta bueno, hemen bartzaio bere, bere tokia eta beraze horren apologiare eginen dut. Urren diskoan badago hortatik ere, eta, eta oizik. Mm Hhh. -hmm. Bertarriaren 12 geratuko garela holaien zertze zure disko berriarentzat mila mila esker gaurko honetan gurera hurbildurik eta kantu eder eta hitze derrauek hauek teknikan gorkoan ohikoan bezala itorperez genuen holaia mila eskerte horren arte. Mila esker zuei. Mm. Zain izgit Hau sartuan naiz Munduan onkabatzartzen Bertzela zentunik izanen Ez lukeen Bizitza batik Asi era Ematen mm. Ko zientzia Berele Esperimentar tu colo Nere, visi Abaño Zer guapo como Julia en Casa Blanca Mudarme contigo a la Casa Blanca Un historio de morde como en Plaza Blanca Y puedo escuchar tu Ves si no lo haces tu ver aguada aquí ver aguada aquí ver aguada aquí tan era más que espera aguada aquí ver aguada que espera aguada aquí Ekantuz euskaliratietan, artistak zuzenean abendua inoitea irutik urtahilain ilua arte, eguerditaik horremata arte!